Jó reggelt, ma 2019. február 26-a kedven. Kedven, kedven van. Végül is mindenki javítani azt, amit valaki más ad a számba. Egy supervisor. 7 óra múlott 5 perccel ma a 2019. február 26-án kedden. Ebben a hónapban nem lesz több kedd februárban. De szerd a csütörtök és péntek sem. Beleértve, hogy most pénteken már március elsője lesz. Egy-két fok van, meg lehet őket számolni. Borult ég, vagy legalábbis annak tűnik. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János bátortala műsora egy árbóckos annak érdekében, hogy kiigazodjanak az életben, vagy legalábbis ne nagyon igazodjanak. Össze-vissza. Egy egyértelműbb kép létrehozása, a cél semmiféleképpen se az összekuszálása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, két telefonszámmal, amely 24 percen keresztül él is. 06148909999 és 0636771161. Ez a Bohém Rapsúdia nem egy nagy film, a zöld könyv, amely az Oscar-díjat nyerte, az egy szép film. Fél nyolctól Elsimon 8 nyolc óra után Nemes Gábor, majd Ugi Attila, és nagyjából 3 90 tájékán véget ére mai műsor, mert... Mert! Végül is mondhatnám, hogy az első fél óra, vagy meggyőze arról, hogy holnap legyen élő lebonyolítások a de úgy döntöttem, hogy egy héten több napot csak akkor hagyok ki, annak van valami plusz indokoltsága és miután ilyet nem találtam, holnap lesz élő lebonyolítások oké, okay, szerdán 7 óra után kezdett. Ez ugye arra vonatkozik, hogy tegnap nem volt. Várok egy kicsit, hát hogyha önök előjönnek bármivel, aztán úgy megpendítek valamit. Hát, hogyha az tovább rezeg, 061489999, és egy. Jó reggelt! Jó reggelt, Horvánski! Tehát figyelj, még mindig a tegnapi este hatással van Nem csodálom! Vagyok. én, Filipov Gábor, az egyszerűen Nobel-díjat adnék neki ami hülyeség nyilvánvaló, de ahogy ő beszél a muslimról, Soros György papájáról, az eszperantóról, a háttérhatalmakról, az irodalomról, ez olyan döbbenetes élmény, hogy ezt nem tudom, még mindig három embert tisztek föl, három embert tisztek és elmeséltek. Igen, meg. hát nagyon sokat vesztettek mindazok, akik tegnap nagyon nem sokat. jöttek el, de a saját relációdat azt nem tudod tisztázni hozzá, tehát amikor tegnap az este, Péter, most komolyan beszélgetek veled, tehát most nem, nem te. hülyéskedve, te. bár a többi beszélgetéssel, hülyéskedés céljával készült, tehát amikor tegnap azt mondtad, mint egy zárásképpen, hogy a Filipov nagyon veszélyes. És ugye ez arra vonatkozott, hogy neked van egy véleményed a világról, amelyeből általában egy jótányit se engedsz, beleértve, hogy befogod a füled és befogod a szemed, bár te ezt nem így látod. De a tegnapi estét kül kül külös tekintettel arra, hogy ma az első telefonban ezt mondod, beleértve, hogy én mindenféleképpen szerettem volna veled beszélni, és mondom hajnalok, hajnalának küldtem egy e-mailt a Filipovnak, Nagyjából ugyanezzel a tartalommal, hogy te ezt közben úgy fordítod le a magad számára, hogy a filet hogy veszélye. veszélyes. Hát, mondja, az, az egyetlen egy internet... dologról szól az én az számomra, az, hogy, én hogy mondtok, te igen. valami ismeretlen okból, vagy nagyon is jól felfogad érdekedből, olyan mértékben dugod homokba a fejed, vagy fogod be a füled, hogy arra én nem találok magyarázatot. És aztán nagyon veszélyes a Filippov, mert ő képes kiásni a fejedet a homokból. De nem arról beszélsz, hogy miért bele a fejedet a homokba, hanem arról beszélsz, hogy a Filippov milyen veszélyesen tud kiásni. Igen, én azért tartom veszélyesnek a Gábor, mert annyira okos és annyira intelligens, hogy ez veszélyt jelent a nemzeti együttműködés rendszerére, aminek én a híve vagyok. Érted? Ilyen emberek tudnák teljesen kinyírni ezt a rendszert. De a Gábor? Ha közben valakinek a kritikáját elfogadod, akkor nem azt foglalkoztat inkább, hogy az azért a rendszerért, amiért te lelkesedsz, miért is lelkesedsz? János, én a, én a, a 17 éves korom óta én, én abban értem, mint fotós is, hogy, hogy hűtettem az embereket vidéken, amikor gyerekfotót csináltam, és 600 forintos erőleget. Én előleget, értem, Péter, de most nem, erről be, nem a... arról beszélünk, Tehát, hogy hűtik. Tehát nem ne, én nem van mondtam már szó. neked is, hogy te műsorod nekem egy egy egy, de egy gá... de, de, de, Péter, ne, ugra, ne, ne, ne, ne ugráljál ágról ágra. Német veszélyes, veszélyes nézve a Filippo, mert te egyébként meg vagy győződve, hogy most március 8-a péntek van, és ugyanakkor úgy tudja elmondani a Filippo, hogy ma február 26-a ked van, hogy képes vagy egyébként övrévíziót tartani, de a dolog lényege az, hogy a végén vissza, Arra, igen, hogy, március igen, tó, hogy Jó, a március nem tud, hogy a diktatúra van. De nem hát, ja, hát, így van. Érde, de hát akkor magadal kéne tisztába jön, öccel... de nem tudom tisztázni, mert reggel 7 és 9 között megisztulok, és utána visszaromlok, érted? Másnap reggel igen, hogy nem tudok mit csinálni. Hát mit csinálja? Ez, ez én, van. 66 én... éves vagyok és így élem az életem. Már 45 én, év. Én ezt értem, de ezek nem eleve el Hát e, most már nem tudok megváltozni, már túl öreg vagyok ehhez. De A legondolsz abban, hogy önmagában a felismerésnek mekkora jelentősége van. Varga Zoltán az az egy első pszichológusom a felismerés jelentőségét, mert a felismerésnek hihetetlen jelentősége van, de az, ami utána bekövetkezik, annak talán még nagyobb jelentősége van, de ha egyszer ez a pillanat a te életedben megvan, akkor az, hogy utána mi következik, az már nem a Filippovon mulik az kizárólag rajtad, múlik Péter. Igen, de én az ilyen embereket csodálom, és utána igazad van, utána becsukom az ajtót, és utána egész másképp élek, de amíg hallom őket, és látom őket, de azt tudjuk, áll. hogy miért csukod? Nem tudom, mert, mert így, így, így kényelmesebb élnem, és így élek már 45-50 éve, hogy, hogy nem tudom megmagyarázni neked, ez lehet, hogy ez egy hosszabb pszichiáteri beszélgetés igennyelne, de már 66 évesen nem fog megváltozni. Ez Folyamatosan ez a Folyamatosan változó, Péter. Akarat, dacára dacár. Nagyon sokat de... vesztettek azok, akik tennap nem jöttek el. Nem egyszerűen azért vesztettek sokat, mert nem hallották a Filippovot, hanem az a terápi beszélgetés az miközben egy dologról szólt nagyon sok dologra rávilágított. Hozzátéve, hogy el kell, hogy önöknek mondjam, hogy tegnap nem sok kedvem volt, nagyon messziről jött ember csinálni. Ennek számtalan oka volt, de ezeket most nem sorolom. Egészen más témából készültem, négy vagy öt versengő téma volt a fejemben, és végül is azért választottam azt az egyet, amit megjelenítettem, és ami egyébként előtte egyáltalán nem szerepelt az étlapon, mert az volt a legkonkrétabb, és az volt a legevidensebb, miközben olyan, hogy olyan nincs. Az volt az evidens. Hogy vajon az én fejemben miért volt négy-öt olyan versengő téma, ami közel sem volt ennyi konkrét, és közel sem volt ennyire evidens, arra nekem kéne tudni választadni, De tegnap, miután jól döntöttem, az egyetlen lehetséges témát választottam. Nem azt foglalkoztatott, hogy előtte öt perccel miért lettem volna képes más témákat megjeleníteni, az egyetlen jó döntést hoztam meg, és a soros plakátokkal jöttem elő. Az az ember, akivel a leghosszabb vita folyt a Filippovval, ő egyébként, ha jól gondolom, ő egyáltalán nem Kejfejjacsi hallgató, őt egy olyan ember hozta magával, aki valamelyik Kejfejacsiban kért engedélyt, hogy eljöjjön, -e, mert korábban annyi botrányt okozott, hogy én kitiltottam az összes ö, ilyen nyilvános eseményről, beleértve, hogy a hagját is megismerem műsorban is hol eltűröm, hol nem tűröm el, és erre nem tudok jobb szót alkalmazni. Azt mondtam, hogy eljöhet, és a is szerint ő hozott magával egy embert, aki egy hitvitát, vagy legalábbis egy hitvitaszerűséget folytatott ö, a Filippovval, a kejfejancsi és a nagyon messzire jött ember szabályait egy tízes skálán nagyjából egyesre ismerve, tehát egyikkel se volt tisztában. De valamiért eljött, és megpróbált aztán a maga módján helytálni. reggelt. Lakatos István jó reggel. Szerintem kimondtad a kulcsot, hogy hitvita. A Horváth Péternél is be akartam telefonálni, hogy a Horváth Péternek ez egy vallás. Jó, csak, hát, csak nem, vagy, vagy te, valaki... nem vagy a valaki... tisztában, hogy te nap tényleg egy hitvita volt. Tehát, uh, hát, a... Minden lennék tisztában, elmondtad, és én... jó, jó, jó, jó, csak, csak azon, azon, azon, azon ott kellett volna lenni, tehát te ilyen hitvitát a saját területeden tudsz folytatni olyan emberrel, aki a matematikát egy olyan szinten próbálja vele szemben megjeleníteni, amire te nagyjából azt mondod, hogy humbug, az a kérdés, hogy a matematikát meg lehet-e úgy jeleníteni, mint egy hitvitában valakinek jelen lennie, miközben a hitnek, a hittel, a hittel minden rendben van, az ismeret anyaga azonban lukas, mint egy cita. Fogalmam is, is hogy a matematikában is meg lehet -e ezt csinálni. Tegnap egy szemfényvesztő és egy tudós beszélgetett. Igy van. De Olyan nem voltál nyira, ott megérint. ő. Azért... annyira megérint, amit mondasz, a lányomat egy hete ütötték. Lukas teljesen légből kapott dolgokat hitvita alapon, de hát higgyem el, hogy ez jó. Ugye a tegnapi beszélgetésnek ezzel az ismeretlen másokkal annyiban volt jelentősége, hogy közben az is előjött, hogy mindaz, ami most van, az korábban hol volt, és Igen. nagyjából abban volt megegyezés, hogy ez mindig jelen volt, de a világhálónak a megjelenése ebben olyan mennyiségi változást hozott, amely már-már minőségi eredményt hoz, függetle attól, hogy maga a vita az értelmese vagy értelmetlen, hiszen abból adódóan, hogy az egyik térfélen többen vannak, abból adódóan még nem, jelen, az nem jelenti egyben az, hogy ahol többen vannak, ott nagyobb igazságok is vannak, Uh, és az is önmagában hihetetlen érdekes volt, ahogy a tegnapi beszélgetésben kiderült, hogy még a világháló előtt mi minden volt jelen annak érdekében, hogy ez így tudjon topzódni, és maga a világháló volt egy olyan acceleráló erő, az volt egy olyan uh, gongütés, aminek következtében ezek hirtelen mind napfényre kerültek, és elkezdtek úgy dolgozni, ahogy korábban nem tudtak dolgozni. Uh, a világhoz való viszonyulásomat független a muszlimoknak, a Európában való betűnését a tegnapi beszélgetés meglehetősen megérintette. Uh -huh. Sajnálom, hogy nem voltam ott. Nagyon sajnálhatod. Aki abban egyáltalán nem vett részt, csak egyszerűen hallgatta, annak is hihetetlen élmény kellett, hogy legyen független attól, hogy azok a reakciók, amelyeket az ember menet közben tapasztalt, az azért volt nagyon érdekes, mert nagyon sokakat úgy érintett meg ez a beszélgetés, mint Horváth Pétert. Tehát ugye Horváth Péter azt mondja, hogy veszélyes, ők pedig valamilyen módon lefordították és megpróbálták készpénzre váltani a ternapi beszélgetés, és bárki, aki a ternapi beszélgetés készpénzre akarta beváltani, lett az bárki, vagy én, tehát én is egy bárki vagyok, az mind tévedett, akik abban a hitvitában, abban a hitvita formájában, ahogy zajlott, beavatkoztak, mert volt ismeretanyúk, azok érdemben jártak el, az összes többi, az gyakorlatilag arra volt kényszerítve, hogy figyeljen, mert annak a tanulságai messze a hitvitán túl voltak. Sajnálom, hogy hasonló élmény nem volt az elmúlt időben a Kejfejancsiban, és ez alapvetően egyetlen egy dolog miatt van. Kevés olyan hallgató van, aki úgy tud megnyilvánulni, mint a Filipov. Hülyéből sokkal több van, mint a Filippovból, Ostobából sokkal több van, és a velük való beszélgetést én nem élvezem, nem minden pillanatban tudok a magam műsorának a Filippovba lenni, függetlattól, attól, hogy igyekszem, vagy törekszem rá. És ezért a velük való beszélgetés a jövőben sem fog nagyobb számban jelen lenni ebben a műsorban, vagy nem lesz le jelen. 5 perccel múlott 418-061, 099 és 063677-1161. Jó Jó reggelt kívánok! Tegnap reklámszünetben kapcsolgattam a televíziók között, és egy kicsit átmentem a hírtévére, hol ahol a Gajdics vendége Kocsis Máté volt, aki élesen ostorozta, a Jobbikot és a baloldalt, hogy az adott esetben a Jobbikkal képes összeállni ilyen múlt után, mondja ezt, egy mi épes, aki onnan jött át és szolgálja ki teljes merszélességgel ma a Fideszt. De azt mondja meg, hogy ezek között no. nincs rokonvonás. No. Az egyik hiteles, a másik hiteltelen. Tehát önmagában az, hogy a kocsis útja a vezetett, mi következik ebből? Az ön útja is innen vezet oda. Nem az a kérdés hogy ő egyébként honnan jött, hanem ahol van ott mennyire hiteles. Tehát amit mondanak, semmi értelme. Értem, hogy mit akar mondani, de ebben a formában számra érdektelen. Nulla egy, minden a kísérleti visel a minden nap utolsó adás 0614890999 és 063677161. Bármilyen témában nem kismértékben a tegnapi este hatása alatt fél 8 óra első a 8 után Nemes Gábor majd Ugi Attila, holnap pedig nagyjából arról beszélgetünk olyan terjedelemben, amiről akarunk holnap nem lesz vendég, vagy legalábbis egyre nem úgy tűnik, hogy lenne. Nagyon sokat vesztettek, akik terep nem jöttek el az akváriumba, és majdnem magamat is közéjük sorolhattam, hiszen meglehetősen kedvetlenül mentem, és aztán teljesen a hatása alatt távoztam. 7 perc múlva lesz reggel fél 8.06. egy hat egy Bármilyen témában hajra, az előző beszélgetésnek töredék jellege ne -e önöket. 5 perc van az akármire. Ki volt a nap Niki Minas koncerttől? Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Én olyan ah, kellemesen magában, mert tegnap láttam a Youtube-ban egy ilyen reportot magáról. Hát maga egy így... ember! <gül> Miben zsigált meglepnem. Ere ere ere ere ere a ere ere ere ere ere ere ere a dijakat nem így adják. Jyö Még mindig van három perc. Március 11-én lesz a következő nagyon messziről jött ember, hogy utána mikor lesz arról fogalmam sincs. Március 11. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy múltjati programot szeretnék beszámolni, hogy elmesélni a, élményemet. Kaptam egy e-mailt, ilyen felhívásra, ilyen lélekmozgató programra, hogy a paraolimpikoknak van egy ilyen napja, és hogy próbáljuk ki, hogy milyen amikor a paraolimpikok, így futnak, meg szaladnak, meg ilyesmit, csörgőlabda. És megcsináltam a gyerekeimmel, a tanítványaimmal, egészen felemelő volt, és a reakciók volt a legérdekesebb, milyen furcsa vakon futni, vagy milyen furcsa nem hallani, nem látni, úgyhogy egészen felemelő élmény volt ez nekem, az látni a gyerekeket, akik egészségesek, és elmeséltem nekik ezeket a dolgokat, úgyhogy fantasztikus volt. Köszönöm, hogy elmeséltek. Köszönöm szépen. Még egy telefon belefér. 06148999 és 0636771161 először, ma a február 26-án kedden, legközelebb holnap lehet a mai műsor további elemei nem lesznek interaktívak. 0614890999 és nulla másodszor. Nulahat és nulla senki többet? Lehet? Igenis. Elsimolászó van a vonalban. Azt kérdezem, jó reggelt, azt kérdezem tőled, hogy lapozok a téma lehetőségek között, hogy segítessen nekem megérteni, hogy mi az oka annak a szövegnek, amely megszületett tegnap, a mai nappal a figyelő szerkesztőbizottság a lemond és átadja a irányítását az új tulajdonosnak. Köszönjük, hogy munkatársaink segítségével ilyen színvonalas és korszerű lapot tudtunk létrehozni. Öröm és megtiszteltetés volt a közös munka. Köszönjük olvasóink támogatását, biztatását, kitartását. Minden erőnkkel igyekeztünk azt megszolgálni. A figyelő jövőjéről az új tulajdonos fog határozni a mi munkánk itt befejeződött jó mulatság férfi munka. Volt. Jó reggelt kívánok! Még egyszer sejtettem, hogy nem fogom ezt megoszni. Gondoltam, hogy ez a ma reggeli egyik egyike lesz. Hát, nem értem, nem értem a történetet. <hállítás> Minden tényleg sem értek. Azt tudom mondani, hogy úgy néz ki, hogy a megváltozó struktúrában egy másik felteztőségi felállással és másik profilral gondolják el. Alapnak a jövőjét inkább egy gazdasági heti lapként, Én sajnálom szerintem. De elnézést, ezekben a szövegben nincs benne. Te most olyasmit mondasz, amit ezek szerint te tudsz, de más nem. De erre voltak nem? Hát én mindenre kíváncsi vagyok. Én arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy létezik az, hogy valaki 2016. decemberében súlyos pénzekért megvesz egy lapot, majd ingyen lemond róla. Én ezt se értem. Ezt nem tőlem kérdez, kérdez aki ilyet tesz. Én, én, én nem tudok nyilatkozni. Jó, de Laci, te dolgozol egy olyan lapnak, ahol ilyen fordul elő, és én azt feltételezném, hogy te ezt megkérdezed. Nem azt kérdezem tőled, hogy te ezt elmeséled -e nekem, de én el nem tudom képzelni azt. Én láttam a nagyításban, amikor ugye a srác megküzd a gitárért, majd aztán kidobja egy szemét ládába. De az egy másik történet. Az, hogy valaki súlyos pénzekért megvesz egy lapot, majd fogja magát is, ingyen átadja olyan körülmények között, amelyet egy jogszabály nem tesz lehető, hogy a gazdasági versenyhivatal vizsgáljon, az számomra a csillagászatnak a, a téma viszi az egészet, miközben ez nem a csillagászat. A csillagászatot úgy értem, hogy annyira messze van, és annyira bonyolult, hogy fel sem merül bennem az, hogy megértsem. De ez nem, a, ez nem a csillagászat. Miért? Értem. Nem tudom pontosan a háttér és a motivációkat, hogy ki miért is ugyan adát egy tulajdonos, vagy tulajdonta. a a alapítványnak. Nem is az én dolgom ezzel foglalkozik. De Laci könyörgöm, én nem gondolom azt, hogy ez a te dolgod, nem menekül, nincs miért. Nem, de, de nem menekülök János, csak olyanokat kérdezek. azt mondod, hogy, hogy megúszni, nem, nem, nem megúszni. Én. Figyelj, az én dolgom nem, semmi nem, nem más, az más az mint hogy kérdezzek. Nincs, nincs, nem vagyok minden tudásbirtokában, nem tudok mindenre válaszolni, erre a kérdésre, de például nem tudok válaszolni. Nem az én uh, vagyonelememről volt szó. Nem az én üzleti érdekeltségemről, én nem tudom, milyen... De a te életedben a előfordult már olyan, hogy valamilyen súlyos pénzt adtál, majd ingyen megváltál tőle, miközben nem egy családtagodnak adtad ajándékba. Volt már ilyen, igen. És az volt. mi volt? Nem volt, mint áldja, amit ott a múzomnak. Hát azt gondoltam, hogy idő után nagy hért is foglalt, hogy, hogy a székesfehérvári Fentistán király múzomban jobb lesz. De tulajdonba adtad, vagy ott van? Nem, tulajdonban Nem letítba attam, hanem tulajdonban. Igen, van ilyen. Rendben van, de ez, ez, ez tök jó, de elmondott hogy ez milyen kép, szabad ezt megtudni? Köszi? Szabad megtudni ennek a történetét? Ez nem kép volt. Ez egy nagyon érdekes cserékkálya, amihez a 1947-ben készült, ha jól emlékszem. Ami Székesfehérvár nevezetessége és Szepele költözött, hogy milyen ha kettő darabban belőle. Én azt hiszem hogy három készült. Hol vetted? Hát, most egy hosszú történet, nem akarom ezt most elmondani, de egy lényeg, hogy ma a múzeumban van, a múzeumnak van. De ez bonyolult történet, vagy semmi közöbb nincs hozzá, vagy C? Hát, is, is. Nem, nem, nem, Hát, van, van a dolgok, amikor az ember nem akarok nyilvánossában beszélni, nem. Értem. És mi vette rá arra, hogy ingyen átadta a múzeumnak? Gondoltam, hogy ez jobb helye lesz. De hirtelen mire jöttél rá? Tehát hogy született a döntés? Hát gondolkoztam, hogy hol helyeztem el, és végül így döntöttem. És addig hol volt? A, így. a családi panziónknak a nagy termében. És működött? Nem, nem. nem. Ez dísz? A dísz volt, igen. És akkor ezt szét kellett szedni, hogy át lehessen vinni darabokra, hogy ez hogy? van? Igen, igen, igen. És ott akkor rá van írva, hogy ez itt egy donáció adta xy és mostanában gyűjteményében van, de az, az volt a ajándékozás feltét, hogy amennyiben kiállítják, akkor az nagyon véd, vagy az én adományom, pont ennyi. De most szerintem elkagyarodtunk, szívesen terelek, hogyha te terelni akarsz. Én egyáltalán nem akarok. én itt figyelj, ez, ez, ez Isten áldja, meg, én nem egy vadász vagyok, te pedig nem egy agárkutya vagy, akik alkalmazok annak érdekében, hogy találjom már nekem egy űzet, vagy nem tudom, nyulat, az agár, az mit talál? Jó, tehát én most nem vadászom veled. Én csak egész egyszerűen nem értem, mert hát te ide rendszeresen írtál. Igen. Igen. Beleértve, hogy ott voltak emberek, akik ezek szerint a munkájukat is elvesztették. Nem hát tudom, vagy sem. Mi? Majd meglátjuk. Ezt kitől kéne megkérdeznem a Mária máriától Hát vagy gondolom, az alapján. Alatt, akik ott a döntéseket hozzák. Ja persze ezt már hiába kérde... Igen. Igen. Vajon a figyelőszerkesztőbizottsága A kérdezem, hogy a figyelőszerkesztő bizottsága a saját magától mondott le, vagy rá megkérték őket. Nem tudom. Azt se tudjuk, nem. hogy a figyelőnek a sorsa vajon más ezen alapítványba tartozó lapoknál megismétlődik-e vagy sem. Nem tudom. Nem hát akkor ennél sokkal többet nem fogok tudni kérdezni tőled. Igen, így, így. De téged is foglalkoztat. Erősen. Az foglalkoztat téged, én nem oh. voltam ott a terrorházában, de ugye tegnap volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, és ahogy én a beszámolókat olvastam, illetőleg a filmeket láttam erről, a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán sok szó esett arról, hogy most Brüsszel az új Moszkva, és azt gondoltam magamban, hogy ez vajon a kommunizmus áldozatait, akik egyébként effektíve a kommunizmus áldozatai, egy abban haltak bele, hogy velük szemben ez nem sértő -e. Ez a politikai aktualizálás. Nézd, a, a, nincsen olyan ünnep, a legszűbbjabb családi és egyház megteken kívül, aminek a, a, amely, amely során a politika ne élne az aktualizálás és a párhuzam, a bizonyos számára fontos kérdésekben a párhuzam válítások. A, a kommunizmus áldozatai azok festerület. effektíve halottak. Jelen pillanatban a brüsszeli Igen, politikának és még és ilyen nem kösz, halottai nem kösz, nincsenek. Innet nincsen, ugye nem hogy hogy innet nincsen hanem, hanem megemlékezéssel. Tehát ugye meg a tegnapi nap az nem egy ünnepnap volt. Nem, semmiképpen. Hanem, hanem ez egy emléknap. Így, mondod? Ne. És bizony ilyenkor, ilyen akkor is adódik a doktorizálásnak a, a, a lehetősége. ez, ez mindig így. Nem, hogy mindig Más így, az így az van, jön, de min múli, múlik az, hogy az ember végül is mire használ egy alkalmat, és hogyan dobbant róla olyan távolságba, hogy egy egyébként Magyarországon élő, de tiszta tudatú ember, aki semmiféle összeesküvés elmélettől nem fertőzött, nem érti, hogy egy bizonyos megemlékezés kapcsán miért esik szó egészen másról. Én azt gondolom, hogy választási érben, és ezen múlik. Egy évben, amikor két választás is lesz, akkor még inkább minden alkalmat kiasztálnak a politikai vezetők arra, hogy ilyen módon fejtsük, Szerintem ez nem kell csodálkozni. Ez teljesen Ezen csodálkozni nem kerül, de ez a történet abszolút a figyelő mellé kerül. Az egyikben te nem tudsz mit mondani, a másikban pedig én mondom, hogy értem azt, amit mondasz, de felfogni nem tudom. Tehát attól, mert választási év van, attól a szegény kommunizmus áldozatai nem forognak másféleképpen a sírjukban. Ez igaz. Hát igen, hát igen. Jó, figyelj, akkor már két témán túl vagyunk. Azt kérdezik... vagyunk. vagyunk. Hát nézőpont kérdése. Azt kérdezlek. A hompolával is megesik, de alapvetően anyám volt az, nem tudom, hogy ezt ismerhet, de családban van-e ilyen, hogy egy csirke fordul leginkább elő, én nem nagyon szerettem a csontokat lerágni. A fogaimmal nem volt soha semmilyen jelentős problémám. Egész egyszerűen nem tudom, nem volt guztusos, vagy én nem tudom, kényelmetlen volt. És akkor ugye leraktam a csontot, és akkor a szüleim, elsősorban anyukám, hihetetlenül korholóan nézett rám, hogy akkor fia, ezt befejezte, de én. Gyakorlatilag tudta, hogy azt kéne, hogy mondjam, hogy nem, de én nem szerettem volna azzal a csonttal tovább rágódni, vagy azon a csonton tovább rágódni, és részint anyukám, tőle függetlenül pedig apukám ugye elvégezte, apukám az almából semmit nem hagyott meg, tehát a csutkáját is megette, anyukám pedig hát egészen hihetetlenódon, mint egy hína vagy saká, vagy oroszlán tudta letakarítani a csontokat, Uh, ez most csak onnan jutott eszembe, hogy, hogy mi minden maradt még fenn azokon a témákon, amiket nem uh, vettünk végig. Te egy milyen csonttevő vagy? Te is azok közé tartozol, aki hagy ott utána ilyen dolog, dolgokat? Vagy te is uh, rosszalúan nézel arra, aki nem csupaszítja le maximálisan? Hát. Nem is tudom. O volt, hát olyan is, nem tudom járni. Rendben van, akkor most azt kell, hogy megkérdezzem, hogy most valami különleges hangulatodban vagy-e, mert látható módon van benned valamiféle zavar, nem kell, hogy elmondjad az okát. Holnap úgyis találkozunk, ha akarod, mesélhetsz róla négyszemköz, csak azt kérdezem, hogy olyan-e, mintha rád volna a fürdőszobába, miközben még nem öltöztél fel, mert kicsit olyan a beszélgetésünknek a hangulata. Na hát lehet, hogy van ilyen. nem minden reggel egyforma az embernek, már. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogyha neked kényelmetlen vagyok ma reggel, nem a, té nem, nem, nem, nem a témák, hanem egyáltalán nem akarsz beszélgetni, én szívesen elköszönök tőled, jövő héten úgy is beszélgethetünk, tehát nem egy kötelező dolog, te úgy érzed, hogy, hogy most mással foglalkoznál, és nem, nincs is benne semmi sértődést. tehát Azt kérdezem, hogy akarod-e, hogy az elkövetkezendő negyed óra al alól felmentselek, de nem azért, mert kínos, hanem azért, mert mással foglalkoznál és ezt Ez olyan, én... mint hogy te akar, már csak azt akarod, hogy én én egyált... figyelj, egyáltalán nem Figyelj, egyáltalán nem. Van olyan, amikor valaki a háta közepére kíván egy beszélgetést, mert valami mással van elfoglalva, és azt szeretné folytatni, vagy semmivel se akar foglalkozni. Nem, Mert hát figyelj, ennyire már jó. Tehát az a kérdés, hogy én valamit érzékelek-e, Amiről nem tudom konkorita megmondja, hogy micsoda. De most megkérdeztem tőled, hogy örülnél el, hogyha négy negyed órái béké hagynálak téged, és majd holnap úgy is találkozunk, a jövő étel megbeszélgettünk. Ezt kérdeztem. És nyugodtan rá mondhatsz rá, igen, semmilyen hülye mondatot nem fog hozzáfűzni. fűzni. Örülnél? Mondd ki nyugodtan, fél, le vannak szarva ügyben a hallgatók, ne a hallgatóknak akarj megfelelni. Azt kérdezem tőled, jó járnál le azzal, ha az elkövetkezendő negyed órát magaddal tölthetnéd? Nem, nem csak. nincs. Ja. Te ebben voltál ebben a Nemzeti Táncszínházban? Jó Én hm? voltam. És milyen? Na a képek szerint szép. Szerintem nagyon jó látom, mert én büszke vagyok számomra, hogy, hogy egyáltalán ott legyen ezt a helyszínt, és én te váltam ki. Hát ugye, annak idején, amikor az volt a fáda, hogy neki álljunk a bizonyos fejlesztésén gondolkodni, és a megy a kolostorba, szükségszerűen, tehát a templom ki kellett költözni Tehát a akkor egy helyszín kellett találni. És akkor mi történt? Akkor mondtam, hogy, hát mondtam, hogy a is lehet ezt jól megcsinálni, mert <kül> úgyis a minénáris fejlesztésére is foglalkoztunk, hogy ezeket a terveket, ami most megvalósulnak, azokat vannak az előkészítésében. Én magam is szerepet váratom, úgyhogy ennyi az oka. Ott maga a tereprendezése, mert ugye én nem voltam belül, tehát én csak kívülről látom, meg látom azt, hogy ott az építkezés azért még messze nem fejeződött be, ott belül milyen viszonyok vannak? Tehát, hogy a... Tényleg játszása alkalmas a színház, és a környezet? A, <coughs> a körülött, uh -huh. de kívül? A, a közvetően azért a ezen épület nem van a környezet. Tehát ugye maga a millonáris kettes ütemnök a fejlesztése zajlik még, és az még egy oldalabig el fog tartani. Meddig? Nem tudom. Okay. ott még mi jön létre? A, ezen építkezés során? Hát elsősorban egy Uh, ugye némileg rokon téma, mondván hogy ugye ezt a helyszínt ezt te találtad, uh, és arról is lehetett olvasni, hogy a Hausmann terv újjáéled, vagy nem éled, éled újjá, végül is itt most nem akar a szavakkal lenni, de hogy 36 milliárd forintot költenek, vagy nagyjából annyi pénzt költenek a budai vár fejlesztésére, amely a legkülönbözőbb részletekből áll össze, ez uh... Egyrészt a teljes Budai palota negyedet érintő fejlesztésekre több mint 10 milliárd megy el a csikósudvar és a nyugati kertet érintő fejlesztésekre közel 14, már milliárd a budavári palota fejlesztésére nagyjából négy a Budai palota negyed épületeinek újjáépítésére három és fél, a várkertek fejlesztés és a déli várszoknya helyreállítására nagyjából 2, a halászófi és a Mátyás kút elnevezési helyreállítására nagyjából 1 milliárd, és aztán van még két különböző ingat, amelyre költenek nagyjából egy, egy milliárd forintot. Amikor a Hausmann tervre, illetőleg a vár fejlesztéséről van szó, akkor mennyire gondolsz egy olyan rokonra, vagy mennyire gondolsz erre a területre úgy, mint ami egyszer hozzá tartozott, és ebből adódóan egy olyan érzelmi ambivalencia van benned, aminek számtalan pozitív és negatív eleme van, de valamikor a családtagod volt ez a téma. Törevalóban figyelem, mert a Budavári fejlesztéseket. Tegnap pont a várkapitányságú igazgatójával jártunk be a az épületét, a környezetét. Elmondtam, hogy én milyen irányító táblákat hiányolok, hogyan kéne a még gondásból ügyesebben fölvezetni a, a vendégeket. Elmeséltem azt, hogy ugye a legutóbbi tétem, amikor hogyan tévedtem el, és azon bosszankodtam, hogy hát az épület. Építését én irányítottam, és a, a, a még garázsból is sikerült elkalandoznom. Illetve az a probléma, hogy ha nem ugyanott néz le, mint ahol felmentél, akkor is lehet tévedni, mert a liftekben a szintjelölés más, mint lent a még garázsban, ami nyilvánvalóan probléma. ezeket korrigálni kell. Én foglalkozom bele, érdekel. Valóban, valóban van valami érzelmi kötődési sem a dolgokhoz. Tehát én, én, én, én tényleg, tényleg nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Meg hát nyilvánvalóan a lovarda, a főérségi épület, azok, azok hozzám kifejezetten közül álló dolgok. Azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt napokban az ember sor dolgot követett, és sor ott volt a periférián, Uh, tegnap vasalás közben hallgattam egy betelefonálós műsort, ahol majdnem központi téma volt, hogy miután minden fényt leoltanak, a Karmelita kolostort és a Sándor palotta Jó, Istenem, világítják nem, meg, jól, és azon, azon, azon gondolkodtam, hogy vajon ez most egy olyan csont, amin hagytak húst, vagy ez tulajdonképpen itt most micsoda? Ezen né, hogy most uh, akkor pontosan minden van díszkivilágítás. Azt lehet mondani, hogy a karmelitakorostót, meg a Sándor palakta most abban az állapotban van, hogy érdemes kivilágítani, érdemes megmutatni. A budapáli palakta pedig szerintem most abban az állapotban van, mindenki a kivilágításával érdemes takarékoskodni. Azt te tudod egyébként, hogy kidönti azt el Budapesten, hogy mi nem. kap kivilágítást és mi nem? Nem, nem tudom mint hogy azt se tudod, hogy ez a diszkivilágítás mi, mi, mennyi ideig tart, miközben a többieket leoltják, ebben se vagy tisztában. Nem. Nem gondolnám, hogy mindent tudnak, kell, de akkor, mert ugye a következő kérdés az nyilvánvalóan ez lett volna. Valamiféle, tehát két, két olyan dolog is volt, ami ilyen kezdemény volt. Az egyik az úgy szól, hogy felvételi nélkül mehetne egyetemre, aki technikumot választ, ami ugye azzal lenne kapcsolatos, hogy az embereknek legyen egy szakmájuk. A másik pedig, amit próbáltam megérteni, ráadásul bele is bukkantam ebbe a műsorba, talán az Evo Televizión G. Fodor Gáborral és Demeter szilárdal, hogy mi ez az új értékorientált műzeumi törvény, amely lehetővé teszi a politikához való olyan viszonyulást, ami korábban nem volt. Te ezt érted? Majd, a látjuk a törvénytervezetet, akkor beszélt róla. Én még nem láttam törvénytervezetet, és nem tudok előnyilatkozni. Amikor valaki tudja, hogy lesz egy új múzeumi törvénye egy országnak, akkor olyasmire kérdez, amiről ő többet tud, mint mi ketten? Lehet. Mert hogy az előzőt, azt érdemes meghaladni, vagy tényleg arról van szó, hogy várjuk meg, amíg lesz? Várjuk meg, amíg lesz. Tényleg engem a termkívüli módon érdekel, hiszen az előzőnek a árfogó reformját, itt a 1996-a 140-es törvényről van szó, azt az átfogó reformot, azt még akkor csináltuk meg önkül, én voltam államtitkára, volt, de volt egy-két kisebb módosítás, de ilyen átfogó reformot, ami, ami az én időmben olyan nem, és azt meg is hosszú évekig nem nyúltak hozzá a törvényhez. Tehát nagyon kíváncsiuk, hogy mégis mi az, ami változhat. A múzeumok feladatait tekintve, mert itt alapvetően a lényeg, hogy lesz-e az alapfeladatokban változás, vagy nem. Öt nappal ezelőtt írta arról a kormány.hu, hogy mától adható be az előadó művészeti többlet támogatásra vonatkozó igénybejelentés, a szövek pedig azt mondja, az előadó művészeti szervezetek támogatása a szükséges pályázatok. 2019. február 21. napjától nyújhat, nyújthatják be az emberi erőforrás támogatás kezelő honlapján. Az emi által kélt kulturális grémium dönt a támogatásokról. Az igénybejelentéseket színházi és táncművészeti kategóriákban a bejegyzéstől számított 30 napon belül, a zeneművészeti kategóriában a Nemzeti Komoly Zenei Stratégia elfogadását követően az Emmy által kijelölt kulturális grémium bírálja el. Azt tudjuk, hogy a Nemzeti Komoly Zenei Stratégia az micsoda? A Nemzeti Komoly Stratégia kidolgozása Fekete Péter Államotkán dolgozik. Nem olyan régen összeírták az összes nagyobb zenei szervezetnek a vezetőjét, híres karmestereket, zenekarvezetőket, és velük együtt fog kidolgozni egy nemzeti stratégiát. Én ezt is kíváncsian várom. Eddig volt nemzeti komoly stratégia? Nem tudok róla. És most miért lesz jó, lesz ilyen? Hát nyilvánvalóan szeket álltukarultok-e megkérdezni, aki ezt kert, mi érte, hogy legyen. Egy biztos, hogy vannak területen átgondolandók. Tehát az egy nagyon is átgondolandó kérdés, hogy Budapest például nem tud e tartani ennyi zenekar? Kell-e Magyarországon ennyi szinfónikus zenekar? Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy igenis fontos és érvényes kérdés, és erről bátran kell beszélni, és azt gondolja, hogy nem, vagy nem így kell, nem ebben a fenntartói struktúrában kell őket működhetni, hanem nem jelent aki kultúra ellenes. És nemzeti színházi stratégia van? Mi van a nemzeti színházi stratégiával? Azt kérdezem, hogy olyan van-e? Nem tudok, hol vagy De olyan miért nincs? Én szerintem nincs is rá szükség. De miért van nemzeti komozenei stratégiára, miközben nemzeti színházi stratégiára nincs szükség? Nem tudom, hogy szükség van egy nemzeti komozenai stratégiára. De most mondtad az előbb? Nem, azt mondtam, hogy ezt e e előkérdeznek az államtitkár, aki ennek a szükségességét, De a kidolgozását kezdeményezte. Ugyanakkor azt is mondtam, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről érdemes gondolkodni, mentén érdemes egy táblatos koncepciót is kidolgozni. De az nem azt jelenti, hogy most ezt nevezheti a stratégiának, vagy akármilyen érted nem az nem azt külök, hogy Én azt mondtam, hogy feltétlenül nemzeti komolyzani stratégiára van szükség. És mikor lesz ez meg? Nem tudom, János, hát ez. Nem tudom Úgy hát Csak azt gondolom, hogy én egy zenekar vagyok, akkor én nekem most miért kell tovább várnom, mint a nem zenekaroknak? Tehát, hogy akkor ez az én gazdaság életemet nem teszi el tönkre? Kicsit olyan vagy, mintha minden kérdéssel bántanálak téged, úgyhogy gondolod. nem, nem, beszélhetünk, nem, nem, nem csak, csak, csak tudod, néha az ember úgy van, hogy mindig olyan dolgokat akarsz, vagy ma reggel olyan dolgokat akarsz tudom kérdezni, amit túlmutatnak az én kompetenciámon. Tehát szerintem, én is időként így vagyok, hogy nekem sincs kompetenciám, de legalább kérdezek. Én ugye abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy nekem nem kell válaszolnom. Igen, csak azt, gondol, az, azt gondolhatná a rádiolgató, hogy olyan kérdéseket teszesz fel, de nekem feltétlenül válaszolnom kell, vagy feltétlenül tudnom tudom kéne rá választ. De hát nem. Tehát nem, mert egyszerűen bizonyos kérdéseket én is csak szemlélek. Tehát bizonyos kormányzati ügyeket, amelyekre adott esetben a az államtitkára a és én is csak szemlélek. Fontos-e az, hogy az Emmi által kielőtt kultúrális grémium hogyan áll össze, amely dönt egyébként az előadó? Igen, És arról vajon a közvélemény mikor tud? Azt szintén Fekete Pétertől kérdezem. Hát nyilvánvaló, nyilvánvaló. Itt az emi által szerájtett a grémium, mert vagy a miniszter vagy az a hátmukán a felelősre. Az egyébként, hogy Fekete Péter, vagy bárki más, milyen mértékben áll a nép az a nemzeti együttműködés rendszerének melyik fiókjába van elhelyezve, hogy megtudjam? Nem tudik, ugye, én tökéletesen értem azt, amit mondasz, bár van olyan, amikor minden témában van valami mondandód, ma nincs. Én nekem Fekete Péterrel egy relatíve jó kapcsolatom van, egy ideig még találkozott is velem, de az elmúlt időben arról hallottam, hogy akár csak ő, vagy bárki más, akivel interjú készülne, akkor az egy olyan szituáció, hogy valaki igen, majd, majd egyszer csak megjelenik az illető sajtósa, aki egyébként nem feltétlenül ugyanonnan jött, mint ahol egyébként az illető dolgozik, és közli, hogy erre az interjúra most biztos, hogy nem fog sor kerülni, küldjék el a kérdéseket, majd írásban válaszolnak, és nekem ehhez őszintén megmondva nincs nagy kedvem. De megértem azt is, ha te azt mondod, hogy csak olyan kérdést teszek föl neked, ami nem tartozik hozzá. tehát Te is kíváncsian várod, hogy ez a kulturális grémium hogy fog összeállni? Igen. És te is kíváncsian várod a holnapi egyórás találkozásunkat? Igen. További jó napot kívánok neked. Köszönöm neked is kicsit olyan volt, mint a fogát húztam volna, de én felajánlottam, hogy ne legyen. Tehát én, én ma már abban a periódusban vagyok, hogy egyáltalán nem kérdezem. Tehát van olyan, hogy tudom is, én, én például hogyha valamelyik nap beesnék egy kaktuszba, és utána nekem hosszan kéne beszélgetnem valakivel, és az illető egy bizonyos idő után azt kérdezné, hogy jól érzi-e, hogy nekem az egész valahogy nem smakkolok, azt mondanám, hogy nézze, én belestem egy kaktuszba. Én most az elkövetkezendő fél órában valami mással foglalkoznék, hogyha hagyna engem ma kivételesen, akkor azért állás lenni. Két másik alkalmat is felajánlok. <tosz> nulla és lat maradt néhány másodpercünk. Tegnap láttam a Ser Tamás, három székbencín a Béla hát öleg zavarbajtó volt. Nem, nem láttam, nem tudok hozzászólni. Biztos jobb volt, mint a Niki minős azt tudjuk. 06148 és 0636771161 Ha nem telefonálnak, akkor elindítom a híreket. 061489999 és 0636771161. Most nem megyek végig rajta háromszor. Bárki. Stay around, around, around, around, around. Oké okay. Rekamé Reklám következik Mike Sinoda Budapesten A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekes reppere március 12-én a Budapest arénában Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon keresztül Mike Shinoda élő élőkoncert az arénában <tos> Ez reklám volt Hírek következnek itt a CIVI Rádióban Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Az orosz barát eddigi ellenzéki szocialisták nyerték a parlamenti választást, Moldovában a szavazatok 90%-os összesítése alapján jelentette a TASZ orosz hírügynökség. Igor Dodon orosz barát államfő pártja a szavazatok 31,6%-át szerezte meg. Második helyen a korrupció elleni küzdelmet hangsúlyozó ellenzéki blokk végzett. A voksok 25%-ával, a kormányzó nyugatbarát demokrata párt pedig a harmadik lett, a szavazatok 24,9%-ával. Moldova 2014-ben írt alá az Európai Unióval társulási szerződést, ami az első lépés lehet az uniós csatlakozás felé vezető úton. Oroszország, amely továbbra is saját befolyási övezeteként tartja számon a kicsiny köztársaságot, válaszul korlátozta a moldovai gyümölcs, zöldség, gabona, hús és bor importját. A közel-keleten működő különbíróságok létrehozását javasolta az osztrák belügyminiszter azon dzsihadisták ügyében, akik az európai országokból érkeztek és csatlakoztak az iszlámállam nevű terrorszervezethez Szíriában vagy Irakban, írja az MTI. A politikus felvetette, hogy az Európai Uniónak az ENSZ segítségével a közelkeleti régióban kellene felállítania az iszlámállam európai zsoldosainak ügyében eljáró különbíróságokat. Meggyőződése szerint ez lehetővé tenni a tanuk meghallgatását és a bűnügyi eljárás lefolytatásához szükséges információk megszerzését helyben. Az asztrák belügyi tárcavezető szavai szerint Bécs elfogadhatatlannak tartja, hogy visszafogadják Európába azokat a zsoldosokat, akik azért utaztak a konfliktus sújtott a régiókba, hogy a szélsőségesek oldalán harcoljanak. Kiutasították a Howard X művész nevű Kim Jong-un imitátort Hanoiból az amerikai elnök és az észak-koreai vezető közelgő látogatása előtt. A Trump imitátor viszont maradhatott, írja a The Guardian online kiadása. Howard X és a Donald Trumpra hasonlító Russell White múlt héten érkezett a vietnámi fővárosba. Az operaház lépcsőjén el is játszottak már egy csúcs találkozót szintén szerepet játszó biztonságiak és riporterek gyűrűjében. A valódi állami vezetők február 27-én és 28-án érkeznek. A jellegzetes fekete zubbonyt és vastagkeretes szemüveget viselő Howard X azt is mondta, szerinte azért utasították ki, mert, idézem, az igazi Kimnek nincs humorérzéke. ez az őrkén egy perces, ez a mindannyian, nagy nagybüdös semmiből jövünk, és a nagybüdös semmibe megyünk, nem pontosan ez a dolg lényeg, csak hogy egy olyan emerek itt korábban megkérdezik, hogy hol van a hompola és akkor azt mondja, hogy második emelet öt, hol van Kovács úr, mondja harmadik emelet hat, és aztán egyszerre csak ellít a semmibe, egy elnéz távora, és ezt mondja, hogy mindannyian a nagybüdös, semmiből jöttünk, és oda is megyünk vissza. De még egyszer mondom, ez itt most egy átirat volt, ennél lényegesen jobban van megírva, sőt, sokkal Jó estét, lát? Azt mondja egy hallgató még a múlt héten, hogy mi a véleményem a soros kampányról, mondom, hát a plakátkampányról, mondom, másnap beszélgetek és Tiborral, ő egy uniós biztos, hogy a vele való beszélgetés a számára kielégítő lesz-e. Azt mondja nekem az illető, aki férfi, hogy hát nem igazán fiala úr mondja, és mondom, hát akkor mégis, hogy mire? mire mit szeretné? És azt mondta akkor nekem, hogy iratokra volna szüksége. Mire? Iratokra. Um, és Azóta is azon a fejemben tegnap egy hihetetlenül érdekes és nagyon fontos, nagyon messziről jött ember, tóksó volt bakácsal Filipovval, a közönséggel is velem, de elsősorban a Bakács, vagy elsősorban a Filipov révén volt egészen hihetetlen, ahol egy valakivel folytatott vitában, egyebek közt erről is szó volt érintőlegesen. Szóval, hogy megszűnőben van az a fajta tájékoztatás, amely egyébként dolgokat úgy tisztáz, hogy utána tiszta kép marad az emberek fejében, már az nagy eredmény, hogy a köd valamilyen mértékben oszlik, mert, mert ez se feltétlenül következik be. Ugye annak aprópójára mondom, hogy újabb és újabb írások jelennek meg annak kapcsán, hogy az unió, illetve a bizottság hogyan próbálja oszlatni az azzal kapcsolatos kétségeket, amelyeket a magyar kormány megfogalmazott a kampánya kapcsán, de nem állítanám, hogy ettől egyébként a helyzet tisztázódik, mert nem feltétlenül olyan a szituáció, mint egyébként az lenne az igény, hogy tisztázódjon a helyzet, miközben amikor én elkezdtem ezt a szakmát tanulni, ha ez egyáltalán szakma, akkor ez tízes skálán tízesre volt evidenció. Hát most a magyar viszonyokról beszélsz, ugye, tehát nem, nem úgy feltétlenül, Nem feltétlenül. Hát így, így, itt ugye az Unió Bizottsága és Magyarország vitájában ö, egyszerre van földrajzilag jelen két helyszín. Az előbb Első Lászlótól azt kérdeztem, hogy a kommunizmus áldozatainak napja, ahol megemlékeznek róluk, az hogyan tesz arra le, vagy hogyan, hogyan kerülhet akkor a terrorházában egy olyan eseményre sor, a részint az igazságügyi miniszter, bár most sokkal bonyolultabb neve van, a részint a terrorháza múzeum főigazgatója, többet beszél Brüsszelről, és többet beszél a jelenről, mint arról a kommunizmusról, amelynek az áldozatairól kell megismerkedni, és akkor egy ilyen nagyon furcsa kvász jön rétre az ember fejében, de a kicserélhetném az izére is. Hogy ez egyébként Belgiumban, vagy Spanyolországban is helyi adottságokból adódóan létezik-e, nem tudom, de ez nem szimplán Magyarország jelenség. Azért ez a plakát kampány, tehát ezzel a, ebben a formában és ezzel a tartalommal, igen. Hát igen, abban a, a pillanatban, hogy az unió reagál rá, miközben nem lenne muszáj, annyi hülyeségre nem reagál az ember, abban a pillanatban már nem magyar jelenségre van szó. De hát azt, hogy az unió erre reagál, egy teljesen magától értetődő, már elnézést, az unió mi vagyunk. Tehát, Ugye ezt felejtjük mindig el, hogy, hogy az nem lehet egyszerre intésben is menni, ugye nem foghat a macska egyszerre intésben is engelhet. Ilyen nincs. Ezzel a kampányal az a probléma, hogy tételesen, amikor azon a plakáton vannak egyrészt hazugságok, ez már önmagában egy probléma. A másik probléma, és azért nehogy azt itt, hogy ez, ez csak Magyarországon vezetik, ez azonnal minden mindenfajta, vészcsengőket Németországban, Franciaországban, mindenhol, ez egy súlyosan antiszemita kampány. Lehet mondani, hogy ne, nincs rajta nincs kimondva, de mindenki érti. Ez nem a, egy légüres térben, nem a Marson van, ez Európában van, bizonyos történések után, ez vállalhatatlan, és ezt, ezt most nem, mint magyar állampolgár mondom, mert mint, mint a nyugati sajtót olvasó. Ezért itt több több vörös vonalat lépett át a kormány. Igen, ez, ez egy olyan értelmezési tartomány, amely értelmezési tartomány a leshatáron van, mert miközben az, hogy mit fogalmaz meg az egyértelmű, hogy ez antiszemita, az, az olyan érzelmi kérdés, amely nem nehezen objektíválható. Van, aki azt mondja, hogy antiszemita, van, aki azt mondja, hogy nem osz. A többiben hát, viszonylag ö... egyszerű megnyilvánulni. Jó, hát ilyen alapon lehet azt is mondani, hogy uh, forti nem volt antiszemita, Hitler nem volt antiszemita. Biztos találunk olyan megnyilvánulást, aminek, amiből ki uh, lehet hámozni az ellenkezét. Azért mondom, Európában voltak bizonyos tények. Van bizonyos előzmény, van bizonyos kontextus, Mindenki tudja, hogy mit jelent. Ö, nem kell azt kimondani, hogy zsidó, ahhoz, hogy valaki antiszemita legyen. Ö, meg lehet ezt elegánsabban, vagy, vagy rafináltabban, vagy, vagy aljasabban is oldani. De ennek az Én antiszemita ö... jellege a te értelmezési tartományodban hol van? A soros személyéből adódóan? Nézd, ö, most nem akarok alapfokú szemináriumokba belemenni, nem csak a soros személyéből, abból kiindulva, hogy van egy értelmezés a zsidó világhatalomról, Szion bölcséről, és nem tudom miről, amelyet egyébként valamikor még a 20. század elején az orosz, az akkori cári titkos tendőrség írt, és dolgozott ki, amelynek van egy hatása, amelynek van egy története, amely beleivódott a magyar, a német, és ha nem tudom milyen történelmi és, és, és társadalmi tudatba, vannak bizonyos ö, ö, reflexek, ezek léteznek, ha azt mondod, hogy kígyó, akkor, akkor ö, az a kapcsolatban az emberek 99%-ában negatív ö, reflexei vannak, függetlenül attól, hogy látottak -e így ott, vagy félhetett, van-e joga, vagy oka félni tőle, vagy sem. Ugyanígy van ezekkel a reflexekkel, lehet ezeket tagadni, de ezek létezők, és ezek, ezek én most ez nem egyéni meg... Ö, ö, Fogalmazás, vagy, vagy egyéni értelmezés kérdése, ezek nagyjából, hogy mondjam, köz, közmegegyezésnek örvendenek, kimondva vagy ki nem mondva. Ha azt mondom, hogy, hogy szőrös talpú olá, azt, azt senki se fogja vidám poénkodásnak fölfogni, mindenki maradjunk, azon a Nem ne, ne, ne menjünk tovább, ne ugrándozzunk. Azt mondott tehát, hogy ennek az antiszemitizmussal, a különös tekintettel, a kontextusra és az előzményekre, mindazok akik, e, számára, akik egyébként olyan ismeretanyaggal bírnak, mint te, és adott esetben azt mások számára el is tudja mondani, egyértelmű. Hogyha ez egyébként egyértelmű. És hogyha e, egyébként ez vitán felül áll akkor mi értelme van az ezzel való vitatkozásnak? Hiszen itt egyébként azok a tételek, amelyek annak a három dolognak a vitatásával kapcsolatban, amelyek a plakáton vannak, azok túlmennek azon az érzelmi tartományon, mely szerint egyébként zéró toleranciát alkalmazunk mindazokkal szemben, akik antiszemiták. Mit vitatkozunk akkor olyan részleteket illetően velük, amelyek túlmutatnak azon, Hát egyáltalán zélo tolerancia nem lehet túlmutatni. Na de bocsánat, de, természetesen attól hogy, attól, hogy ez a plakát egy ilyen jelentést hordoz, hogy egy ilyen érzelmi háttérrel próbál egy hazugságot közvetíteni, ettől még ezt a hazugságot, igenis meg lehet száfolni, és meg is kell száfolni. A probléma nem abban van, én nem abban láttam problémát, hogy... hogy az Európai Unió ebben lép, mert ez magától értetődő. Egy normál esetben, ha én azt mondom neked, hogy te elloptad az én kabátomat, akkor te erre válaszolsz, és azt mondod, hogy ne haragudj, nem és nem loptam el. A te kabátodat legutoljára a körúton láttam egy, egy másik úron. Tehát ez egy normális dolog, normális körülmények között, normális emberek, normális tényezők között, az emberek mondanak valamit, szápolják, beszélgetnek, és a többi. Már maga ez az egész ugye ennek a tagadása, azért azt fölül a figyelmedet, hogy egy plakátkampány az nem a beszélgetés, hanem, tehát az nem, az nem az Európai Uniónak szólt. Én az Európai Unióról mondtam valamit a saját választóimnak, ez egy hatalomtechnikai fogás, és abszolút nem érdekel, hogy mit gondol az Európai Unió, mert pontosan tudom egyrészt az igazságot, másrészt az Európai Uniónak a véleményét. Tehát én nem látom ebben. Én ez egy átkérdésnek tartom, igen, és szerintem jól tette az Európai Unió, hogy választom, már két vannak. Mi, mi, mi az álkérdés? Hát amit mondtál, hogy, hogy miért kell, miért kell ha, ha, ez, ha ez olyan szörnyű, hogy antiszemita, akkor miért kell adinni. Nem, hát akkor nem a más, de akkor másféleképpen fogalmazom, hogy ez antiszemita, akkor annak az antiszemita jellegére kell rávilágítani, és az összes többi dologgal nem foglalkozunk, hiszen a zéró toleranciából adódóan, nincs tartomány az antiszemitizmuson túl. De, de szóval, nézd attól, hogy te. Ugye vannak halmazati büntetések. Attól, hogy te gyilkoltál, attól te még rabolhattál is. És akkor ezért ezt nem tudom. Jó, Gábor, arra szeretném hogy... felhívni a szíves figyelmedet, hogy az elmúlt időben megváltozott közöttünk a szereposztás. Én voltam az, aki bonyolult példákkal értem, és te voltál az, aki engem arra próbált rávenni, hogy ne ugrandozzak. Ez most már a legalább a harmadik beszélgetésünk, ahol olyan példaszönnel állsz elő, amely számomra arról szól, hogy a dolog nem elég fix ahhoz, hogy önmagában értelmezhető legyen ahhoz egy másik dolgot is választani kell, ami által a dolog számra kevesebbé válik, és nem többé. Bocsánat, egy konkrét kérdést tettél föl. Azt, hogy miért foglalkozik az Európai Unió a plakáton lévő tényekkel, amikor a plakát állítólagos, vagy szerinted állítólagos antiszemitizmusra önmagában önmagába mindent vi. Nem, azt mondom, nem, mondom, hát te, ne. te fordítva te mondtad azt, hogy ennek az antiszemitizmusa mennyire nyilvánvaló, én pedig azt mondtam elfogadva azt, amit te mondasz hogy amennyiben ez így van akkor annak a tartalmi részével az ember nem vitatkozik, hiszen az antiszemitizmus tartalmi elemeivel akkor vitatkozunk, ha egyébként azt gondoljuk hogy abban van miről beszélni mert abban egyébként van egy túlig de abban nincs túlig már pedig az antiszemita jellegére nem világítanak rá, azokra a részletekre amelyek de. viszont... De. De téved, Rávila, igen, Hol? Rávila. Hol? Hát, Hol? hát a, a Timmermans alelnök, aki ezzel foglalkozott a beszédében, rávilágított. De én arról beszélek, a, arról a másik plakátról, amit Brüsszel a gyártott. Csájtóba. A Brüsszel által gyártott plakát, az érdemben válaszol azokra a programokra Brüsszel nem gyártott plakátot, amennyire tudom. Brüsszel egy... egy, egy egy anyagot írt. Egy, nem, egy, egy, egy, nem volt teljesen. egy plakát válaszplakát, amely plakátot angolul ugyanazon dolgokra, amelyek magyarul voltak, volt válasz. Dehogy nem? Volt egy Én ilyen. plakátot nem láttam. A Facebook megtalálta. A, megtalál. a, a, a, a, a Facebook megtalálta. Nem kevered össze a momentum nem Nem, egyáltalán nem. nem, nem, nem, nem, nem a Jó. Momentum nem ír angol plakátokat Magyarország Nem. De a Momentum kiplakátó is. De élet, mondom, az nem angolul van. van. De angolul kiplakatírozta a, a bizottságban angol aláírással, kitette a az eredeti plakátot, és aláírta angolul, hogy mi van rajta. De jó, mindegy. Most ne beszéljünk a, olyasmiről, amit, amit nem ismerek. az hogy én, Amit én ismerek, az, hogy a bizottság írt egy, egy anyagot egyébként, ezt a múltkor is megírta, de ebben semmi új nincs. A bizottságnak van Magyarországon egy képviselete, Amelyik, amelyik azzal foglalkozik, hogy a bizottság döntéseit, határozatait, akármit publikálja, mint egy összekötő irodaként is, lé, is működik, de mondjuk ez a funkciója egy kicsit kezzel elsorolni. De ez, a, ez az iroda, ez mindig kiad anyagokat arról, hogy mit csinál a központ. Ez olyan, mint a, mint a kormányablak. És ezen keresztül... Nem csak most, máskor is a bizottság elmondja, hogy mit gondol erről, arról, amarról. Szerintem ez, ez teljesen rendben van. Itt két dolog van, ami, ami, ami itt zavaró. Az egyik az, hogy nem érdemi dolgokról van szóval, Tehát nem arról van szó, hogy Magyarországnak van valami problémája az Európai Unióval, és ezt szeretné megoldani, vagy, vagy, vagy ezzel kapcsolatban szeretne föllépni. Erről szó sincs. Ez egy magyarországi belső propaganda, választási, vagy akármilyen kampány, amelyen nem akarunk senki mást meggyőzni, csak a magyar választókat, semmifajta célunk nincs az Európai Unióval kapcsolatban, most a, a mi az most a magyar kormány legyen, vagy az, aki ezt a plakátot kibocsátotta. Ez a plakát, ez nem egy olyan tényező, ami, ami Európának szól, és akik ezt szápolják, azok nem a magyar kormánynak száfolják, hanem pont úgy egy propaganda kampányt próbálnak az ellenkező irányból indítani, hogy milyen hatékonyság az, más kérdések, nyilván nulla hatékonyság. Akkor, Akkor van nem Akkor van értelme. Persze, hogy van értelme. Mire a, a mi beszélgetésünknek van értelme, mert mekkora a hányan hallgatják. Kit, kit tudsz te és én meggyőzni? Azért nem jó a példa, mert mi ketten se propagandával, se antipropagandával nem foglalkozunk, ami pedig a brüsszeli szándékot illeti, az válasz egy propagandisztikus fellépésre. A kérdés az, hogy ilyennek van értelme? Ez nekik úgy, az a feladatuk, nekünk ez a feladatunk. Nekik lehet, hogy feladatuk van, nekünk nincs feladatunk. Amit mi csinálunk, azt önként is csináljuk, te is önként, én is önként. E, ennek olyan, olyan célja nincs, mint ami az Unió válasza vagy, mint amilyen a Magyarországi plakátkampány. Te most teked mivel a problémát, hogy az a Unió miért válaszolsz? Nem, én, ne, ez egész, én, én nem értem, tehát próbálom az egészet értelmezni. Nem, nincs fele problémám, értelmezni próbálom az egészet. Azt kérdezem tőled, hogy az a felháborodás, amit egyébként szül egy ilyen magyarországi plokátkampány, az abban a családban, ahova Magyarország tartozik, miért nem jár olyan konzekvenciával, amivel egyébként otthon egy gyereket kiraknak otthonról, vagy legalábbis különböző dolgokkal megfejegetik, hogyha ilyen mértékben a ház rendjét megbontja. Ha erre az a válasz, hogy azért, mert egyébként uniós választások vannak, akkor azt mondom, hogy hát, akkor ez az egész nem érdekel engem, mert akkor az unióban épp úgy nincsenek elvi kérdések, mint nálunk. Ha pedig vannak, akkor azt kérdezem, hogy Mire jó az a dörgés, aminek egyébként a jelentősége nagyjából akkora, mint a válaszkampány Brüsszel részéről, mert az legfejbb egy ilyen morgássá, csitul, mire elérkezik ö, hegyes halomhoz. De most itt két dolgot kavarok. E, e, nem kavarok, két különböző dolgot. Az, az egyik az Európai Néppárt, ahol szó lehet így, a így, így, így, kirakásáról, így, vagy nem így. kirakásáról. De az Európai Néppárt nem az Európai Unió. De az egyiket az... már lezártam, semmit nem kavarok. Én az előzőt befejeztem. Ezdem. most már átértem aktiv, Hát azt ami ott az unió. Ja, most az beszélünk. Európai é, most a népár? Az az Uni-Európai semmi, Semmit, a népár, az Unióról nem beszélünk. Ja, a semmit jó, nem jó. Hát az igen a népáruk az világán semmit. Na jó, de azt mondtad, hogy az Európai Unió, azt mondtad, az azt mondtam, hogy az Európai Unió nem fog. Nem, nem, nem, nem, nem, az a, az, az előző beszélgetésünk. Jó, a népár, akkor térjünk ezért... vissza a népásra, igen. A népár egy párt, olyan párt amilyen ö, ö, az unió, ne, nem része az uniónak bármilyen furcsa. A néppárt az, egy, az, az uniónak vannak szervei, parlament, Jó, de Gábor, ez, ez, ez, ez innentől kezdve jogászkodás. Ha morális kérdésre van... De lehoz... nem, a párt... De most nem, hát de, de, de most hát... nem az unióról beszélek. Azt mondom, hogy az európai néppárt talha egyébként jó. az annak a szellemével ellentétes, akkor az ember valamit tesz. Ha nem tesz valamit, csak morog, akkor annak a jelentősége tízes skálán kettes. Oszt jó napot! Azért az időtényezőt ne, ne, ne vett figyelembe, ma még csak morog, lehet, hogy holnap kizárja. Egyébként én nekem most ezzel kapcsolatban az az érzésem, de ezt nem tudom alátámasztani, ez csak tényleg egy érzés, de nem hinném, hogy nagyon-nagyon hogy tévedek, hogy pillanatnyilag arról van szó, hogy Orbán szeretné magát kizáratni. Tehát őneki az lenne az igazán jó, ha, ha őt Iratnák, akkor befelé megmutatja, hogy ő milyen tökös legénk, hogy harcolíten ezekkel a ö, hát nem annyira tököménytökűekkel, mint ő. És, ö, hogy mondjam... Ö, Jó, de hogyha ez így van, akkor ezzel kapcsolatban megint... szeretnék hall, vagy szerettem volna részleteket hallani olyan folyosói történésekről, amelyek egyébként azt mutatják, hogy ez a folyamat már elindult, legfeljebb még nem ért véget. Te semmi ilyesmiről nem tudok. Jó, hát... az azt hallom, a, hogy majd, így egy úgy. Ideje, nem, vagyok ott, nem vagyok ott, de azért, amíg ott voltam, beszélgettem ott emberekkel a bűszerző folyosókon, néz, azért a tolerancia szintje, a most, és ezt ez nem okvetlenül pozitív toleranciának é, értem, ezeknek a e, nyugat-európai politikusoknak sokkal magasabb, mint a magyaroknak. Tehát nyugat-európában e, sokkal könnyebben, vagy van a Magyarországon is hívott egyébként szóba tudsz állni olyanokkal, akikkel nem értesz egyet, vagy nem teljesen értesz egyet, vagy sokkal nagyobb a tolerancia a másságra. Most a másság alatt a, a, a mondjuk az adott politikai családon belüli másságot értem. Ezek nagyon-nagyon színes, nagyon-nagyon hát sokszínű ö, képződmények. Gondold el, hogy milyen pártok vannak, Megint egy egész másik példát fogok mondani, a liberálisoknál, akik ugye nekünk a fő, fő ellenfeleink, már meg legalábbis Orbánnak, és aki, a, akik ott vannak itt, Spanyolországban, a Ciudadanos, akik, akik most éppen összeálltak a, a, a jobb oldallal, és a szélső jobb oldalról, legalábbis Andalúziában. Tehát... Tehát ezt úgy képzelzel, mintha mondjuk az AFD-vel állt volna össze Németországban valamelyik liberális párt, ami hát ugye mégiscsak elképzelni. El. Na most ezek, ezek más, más dimenziók, igen igazad van, természetesen a politikában rengeteg piszkos és csúnya és, és vállalhatatlan dolog történik, és tényleg kicsit furcsa, hogy itt mindenkit csak szájkaratézik, és, és ezen túl nem történik semmi, de Igazából ez a normál politikai ügymenet egyébként normál viszonyok között, és nem csak a, a néppárban van ilyen. Most itt volt ő, Madridban a szocialistáknak a kongresszusa, ahol megválasztották Timmer a spiczen kandidátnak, tehát a, a fő, fő jelöltnek. Na most, itt például nagyon komolyan fölvet, verővetődött sokkal komolyabban talál, mint a néppártban, hogy a románokkal azért, mintha nem lenne minden rendben, ugye ott egy szocialista, vagy név nevében szocialista kormányzatban, de mintha egy kicsit korruptak lennének, mintha egy kicsit megpróbálnának neki menni az igazságszolgáltatásnak, mintha egy kicsit a jogállamiságotan veszélybe lenne, és ezt fölvetették, és ugyanúgy, ahogy Weber a néppártban azt mondta, hogy itt vörös vonalak vannak, amit nem szabad átlépni, aztán mégis engedte átlépni őket. Itt is kimondták, és majd meg fogjuk látni, hogy vagy sikerül a szocialistáknak valamilyen szinten megfegyelmezni a románokat, vagy meglátjuk, hogy kirújtják őket. Erre Lehet, nem tudni Erdőmben tud reagálni, mert jeleztem számodra, hogy hogy időkorlátaink vannak, úgyhogy bármennyire is sajnálom, itt most hirtelen le kell húzni a függöny, mert még egy beszélgetés van, és nekem hamar kor kilenckor el kell, hogy menjek, de erre már korábban felhívtam a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Okay. El, Elnézést, hogy így alakult, de most hirtelen nem árultam zsálgomászket, ezt telebe lehetett tudni. <kül> Majd a végén ne tegyen le legyen szíves, jó? Ugi Attila van a vonalban, ugye elmaradt a múltkori beszélgetés. Aztán csodálkoztam is, mert hogy aztán megbeszéltünk egy időpontot, ahol szintén nagyon szorosak lettek volna az időhatáraink, mert aztán pikk és pak bekapcsoltam otthon a televíziót, mert nem tudom, hogy hányra értem haza, és aztán önt láttam a televízióban. Ó, akkor valószínűleg nagyon rossz lehetett a délelőttje de, igen, a, de, de a jól Budapest láttam infó. igen, igen, igen, igen, a Budapesti infó volt de amikor még megbeszéltük az időpontot akkor ez még nem volt fix, hogy az abban az időpontban <gül> úgyhogy lehetséges is azt is lemondta volna lehetséges igen, lehetséges azt is lemondta volna, hogy egy kicsit gyorsabban haladtak az események előre mint ahogy arra bármelyikünk is számított volna. Ugye ez egyebek között azzal volt kapcsolatos, mert akár lehetett volna kapcsolatos a repülőtérrel is, de tudtommal ez elsősorban a földutaknak a megszüntetésével volt kapcsolatos, és azzal a pénzzel, amit egyébként, tehát ugye arról volt szó, hogy az elmúlt hetekben ítélt meg a kormány budapesti keletek még meglepő földutjainak az mint egy 8,3 milliárd forint értékű támogatást, amely összegből a 18. kelet csaknem 1,2 milliárd forint forráshoz jutott. Igen, ez így van. Ugye, megint vissza kell nyúlni egy picit időben arra az időszakra, amikor elkezdtük ugye a csatornázási programot. 2010 a 18. kerület volt a legkevésbé csatornázott kerület az egész fővárosban. Nagyságrendileg 100 km-nyi csatorna hiányzott a kerületből. És ugye ezt elkezdtük 2013-tól három ütemben, egy nagyon nagy ütemben, aminek körülbelül 15 harmadik-negyed évére lett vége. Befejezni akkor nagyjából a, a 90 85-90%-át 85 a csatornázatlan területeknek csatornáztunk, és aztán utána még két ütem, elsősorban azok a külső részek, amelyek a rendszerváltás előtti időszakban lettek belterületbe vonva, vagy közvetlen vannak a környékén, és most kaptak építési engedélyt, most kezdett a, a parcellák kialakítása olyan szintre jutni, hogy lassan építési engedélyhez jutnak és építkezni tudnak. Ezeknek a területeknek volt a második és a harmadik üteli csatornázása abban az időszakban, akkor, akkor indult el, és ugye most jutottunk oda, hogy a csatorna, illetve az összes közmű a felszín alatt már ott van az utakon, és tovább Úgy már nem lehet, a csatornázás. Akkor ak ak ak ak lehet más a burkolat is. Hát, így, hát így, pontosan, mert ugye addig, ameddig a csatornát nem tesszük le a földbe, addig nem lehet Szilárd uh, útbúrkolata. Látom, ez önerőből, ha lehet, jól lehet, érzékelem, nem nagyon ment volna. Ennyi pénze nincsen magának, meg az önkormányzatnak. Vagy lehet, hogy önnek van, de az önkormányzatnak nincs. <gül> nekem, még, nekem még kevésbé van, mint az önkormányzatnak. Azért ez nagyon de, sok pénz. De, de igazából ezek olyan infrastruktúrafejlesztések, amit ugye nyilván mi minden, tehát, nagyságrendet lehessen látni, tehát mi éves szinten körülbelül olyan 100 és 150 millió forint között tudunk arra fordítani energiát és pénzt, hogy a földutakból normálutat. És hát ez körülbelül a tízszerese. Annak a... Ez a pénz mire való, mennyi idő alatt lehet elkölteni, mire vonatkozik? Ugye ez a pénz az arra vonatkozik, hogy azokon, ahol ugye, mi pályáztunk külön útszakaszokra, két Két, és pontosabban három ö, olyan hely van a kerületben, típus szerint, ahol nincsenek még szilárd burkolattal ellátva az utak. Az egyik azok az úgynevezett kis fotyú zsákutcák ö, utca végek, ahol mondjuk 5-6-8 ingatlan van egy zsákutcának a végén különböző területeken, és ez valamilyen kifülkészetetlen obból kifolyólag ö, soha nem került bele a, a, a, a, az útépítési programba. A csatorát megépítettük már oda közül ki, ki lettek alakítva, de oda nem, oda nem, ment, nem ment a Szilárbur. Ugye ön azt mondta tova. csak, hogy itt ezt gyorsan összefoglaljam, azt mondta őn, hogy a kerület mintegy 1,2 forintot nyert útfelőítási pályázat első körében, ezek szerint több körül lesz, és ebből 6 kilométer földutat tudnak szilárd burkolattal ellátni, ez körülbelül 27 utci érint, a munkák március második felében indulhatnak el, és szeptemberben fejeződhetnek be. Így van. Így van. Hány, a másod... hány ütem? A más... a... Bocsánat, a... a második ütem. de Csak a... érteni fogják ha hallgatok, a végig ha végigmondom, hogy miért mondom ezt. A második ütem, a... tehát ugye a, a patyú szakaszokon kívül vannak olyan külterületi is. Uh... a második vagy további ütem, nem azok türelmet, türelmet, nem... Türelem... Ah, nem, nem tudja, mit kérdezek. Az azt kérdezem, Apuja. hogy ugyanerre a pénzre vonatkozik, vagy az újabb pénz? Ugyanerre a pénzre vonatkozik. Tehát ez az 1,2 milliárd van több ütemre leosztva. Így van. Hányra? Ugye gyakorlatilag mi két nagy csomagban csináljuk ezt meg, szeptember végéig ezt, ezt az 1,149 millió forintot ezt most mi két, ez 1,192 millió pontot egész pontosan ezt mi két ütemben, az első ütem az nagyjából június végéig, július elejéig, a másik pedig Július közepén indulva... Hat kérdezek egy csomó hülyeséget, periket. de ez ugye az én fertőzöttségemből adódik. Ez milyen meló? Ezt ki kell írni közbeszerzésre? Ezt az önkormányzat saját magat teszi? Tehát hogy ennek milyen jogi procedúrája Igen, van? Igen, Igen. Mi írtunk már az előző évben... Ez a pénz mióta felvétel... van önnél? Elnézést, csak újabb és újabb kérdés jut az eszembe. Mindjárt mondom. Tehát mi az előző év végén egy feltételes közbeszerzést. Abban látom, a reményben a pályában, hogy ez a pénz lesz? Mert tudtuk, hogy hány utcával fogunk pályázni, uh -huh. és tudtuk, hogy mekkora keretre lehet uh -huh. pályázni, és nem tudtuk, hogy mennyit fogunk elnyelni. Uh -huh. Az elnyerés összege az nem attól függött, hogy, hogy most odadják -e a pénzt, vagy nem, vagy, hanem hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelünk-e, ugye? Uh -huh. Nagyon sok olyan külterületi utcaszakasz van, amelyik nincsen az önkormányzat tulajdonában proforma, hanem magyar nemzeti vagyonkezelő, uh -huh. mert hogy a, a, a történetileg úgy alakult, hogy a belterületbe vonással együtt az állam nem adta át az önkormányzatoknak ezeket az útszakatokat, uh -huh. mert azok régen föld, a földekhez tartozó kiszolgálóknak voltak, és az MMZRT-nél maradt. Ebből kifolyólag, ebből kifolyólag azokkal nem tudtunk pályázni, azok már csak a második ütembe fognak beleférni. És például van egy nagyon érdekes történetünk is, történetesen a Búzakéve utca, ami Búzakéve utca, ugyan a 18. kerület lakóit szolgálja ki, de a soroksári önkormányzat területén található. Okay, Oké, de most én azt kérdezem, hogy valamit nem értek pontosan, vagy bennem a hiba, vagy önfogalmazott félérthetően, lesz még olyan forrás, amire pályázni lehet? Igen, igen, igen, igen, ígéreteink szerint valamikor május-június környéken egy másik ütemet Jó, magyarul, <Szállunk> szem, magyarul van ez az 1, nem tudom mennyi nagyjából 1,2, kettő, aminek lesz legalább két üteme, és ha elnyernek, elnyernek újabb pénz májusban, annak további ütemei lehetnek, de most jelenleg erről az első menetről beszélünk, aminek van, két de csak üteme akkor, van. De csak akkor lesz második üteme. Tehát hiába írja ki az, az állam ezt a pályázatot, hogyha mi nem leszünk ezekkel az utcákkal kapcsolatban olyan helyzetben, hogy a jogi az állammal, illetve a szomszédos önkormányzatokkal a jogi helyzetét is státuszát ezeknek az utcáknak ö, helyreállítottuk. Tehát, hogy kerületi önkormányzati ö, belterületbe vont területen vannak az utcaszakaszok, hogyha nem, akkor ugye nem tudjuk felhasználni a forrást, Tehát azért mondtam, hogy a különböző szakaszokat a, a következő kiírásban azokra, azokkal az utakkal fogunk tudni pályázni, amit addigra talán sikerül lemecselni az állammal, illetve a Hát, uh, nyilván kell egy uh, kormánydöntés arról, hogy ingyenes, ingyenesen az önkormányzatnak a tulajdonába adja ezeket a területeket, ezeket, a, ezeket az utcákat. Mert hát nyilván az állam nem fogja megépíteni uh, ezeken a területeken a aszfaltos burkolatot. pillanatra. Most nem. Uh, igen. Uh, és ez mikor derül ki? Hát, folyamatosan dolgoznak a kollégák és... Uh, Ígéretünk van arra, hogy valamikor a március közepette lesz egy olyan kormánydöntés, amikor általában ingyenes uh, tulajdonbaadásokról dönt uh, önkormányzatok részére a kormány, és akkor ebben a, a csoportban benne leszünk, illetve lesz, benne lesznek azok az utakat, amiket mi szeretnénk megcsinálni. Uh, ami egyébként, uh, tehát az el, az, ennek az összegnek a, a két üteme, az már egyébként lehet tudni, mely utakra megy el. Igen, igen, igen. Ott már hát, sikeres, köz, sikeres közbeszerzéseken vagyunk túl. Fel, úgy, úgy, úgy, úgy. közbeszerzés. De az mi, mi, mi kell ahhoz, hogy a feltételesből megszűnjön a feltételes? Ö, hát azt kell, hogy a forrást mögé tegyük. Oké, okay, de azt hiszem, hogy az, az mikor landol. A, a, for, a forrás tehát a forrás már elnyertük. Jó, a, a magyar, a aki eddig feltételes volt, az lehet. bízhat abban, hogy ebben a két ütemben ő munkához jut, aki pedig ott lakik, a Szilárd burkolatú van, uh, úthoz van, jut. Így van, így van. Azt kérdezem öntől, hogy az összes érintett, és most nem elsősorban a kivitelezőkről beszélek, hanem a lakosokról, tudja-e, hogy rá mi vár az elkövetkezendő hónapokban? Ő, szerintem nagyjából tudja, mert... A képviselőtestület pont múlt héten fogadta Mennyire fogadta a beruházási ezt? alapmány. Hát, nézzék, azokon a területeken, ahol egy picik is, mondjuk 30-40 méter egy szakad hiányzik, mert földúttal, mert, mert hogy onnantól kezdve már betonút van, az ő számukra tulajdonképpen ez egy komfort növekedést jelent, de én azt gondolom, hogy enélkül is ellettek volna, hogy, hogy ezt megcsináljuk. Tehát ez mégiscsak egy fővárosban érünk, tehát ezt muszáj megcsinálni. A külső területeken, a nem olyan régen parcellázott területeken, ott áldatlan állapotok vannak. Ott ugye évente kétszer kell nekünk a városüzemnek kimenni, zuzalékkövet lesz behengerelni, belocsolni, akkor ugye a téli időszakban nem lehet rendesen a hókotrást megcsinálni, ugye mert fölmarja az ember ezeket a korábban lehengerelt kavicsot. Tehát ezek nagyon-nagyon nehézkes, bonyolult és és nehezen karbantartható útszakaszai a 18. kerületek. Tehát ott mindenféleképpen szükség van rá, és hát azok, akik ott élnek, azok ezt tényleg úgy várják, mint ahogy, ahogy a kisgyerek várt a. a nélkül, hogy most nézném az önkormányzati választásokat bár ahogy tapasztalom minden erről szól meg az uniós választásokról, ez annak idején, 5 évvel ezelőtt az önprogram pontjaiban benne volt. Benne volt a, a földútak számának csökkentés, hogy ugye objektívokai voltak, hogy most ért oda, tehát sőt, még ott van egy útszakasz, ahol még most jelen pillanatban is zajlik a csatornázás, tehát az csak a második... Az megcsúszott, vagy pedig annak egyébként is így kellett alakulnia? Még így kellett, hát jobb lett volna, ha már tíz évvel ezelőtt van abban az utcában csatorna, oda most jutott el a csatornázási program, tehát az gyakorlatilag... Március végén, április elején. Nem olyan tisztában, bár is tisztában kéne lennem. Az az első, tehát az az összeg, aminek most két üteme van, az egyébként az összes földútnak mekkora, ré, tehát mekkora részét érinti a 18. keleti földutaknak. Úgy is kérdezhetném, mennyi marad még? Körülbelül a, a, a 60%-át a, a azoknak a földutaknak, amire kicsit van, ebből meg tudjuk csinálni. 40%-i Csak ezzel a 40%-kal azért bánnék óvatosan, mert ugye az a rész, amit ma kinézünk, és egy hatalmas nagy mezőnek látszik, ugye ott is elindulnak a, szép lassan a parcellázások. Azon a területen is szépen lassan euh, majd elkezdenek a házak kinőni a földből, és euh, hip hop ott keletkezik. 6-8 újabb utca, amelyik nincsen szilárd olattal Ugye a beszélgetés második rész az csütörtökön lesz, az majd a repülőtérrel kapcsolatos dolgokat érinti, de azt elfelejtettem öntől megkérdezni, hogy végül is az az összeg, amit kaptak, belétve a feltételes közbeszerzéseket, az mennyire fette le egymást? Tehát azt kérdezem, hogy nagyjából annyi pénzt kaptak-e, mint amennyi terveztek, többet, kevesebbet? Hát nagyságrendileg, nagyságrendileg Nagyságrendileg annyit, igen. Tehát ugye igazából itt az a, az a kérdés, hogy nekünk mennyit kell hozzá, tehát ez, ez az önkormányzatnak mindenféleképpen hozzá kell tenni. Mert a, a, ezeken a területeken a közvilágítást is meg kell uh -huh. oldani, ugye anélkül nem lehet megépíteni az utat a közvilágítást. Ki kell most alakítani. Nincs. Hát valahol nincs olyan mértékű közvilágítás, vagy... Elnézést, vagy... mit, mit jelent az, hogy nincs olyan mértékű? Mi van? Hát az, hogy nincsenek olyan sűrűséggel ellátva ah, ah, ah. A, a lámpahosszapok, mint, mint amely, amit egyébként... Arra, a, amiről ön a, most beszél, előző. arra nem lehetett pályázni? De, de ez benne van a pályázatban. Tehát ez... Ja, majd, majd jól, hogy ebben a pénzben ez is benne van? Hát igen, csak nem jön ki belőle, mert uh, nem mit hogy ilyen szélességi útat építünk. Uh, várj egy pillanatra, nem... csak, csak hogy értsem. Az a pénz, ami rendelkezésre áll, az létezik, hogy egyszerre szóljon egy bizonyos területen való útépítésről és annak a közvilágításáról, vagy szólhat arról is, hogy több utat csinálnak, akkor viszont a közvilágítás önökre marad, vagy tökéletes híjesére. Ne nem, nem lehet, mert nem, lehet, nem kapunk rá... Használatra vétel az útra a, a közútkezelőtől, hogyha nincsen betervezett engedély. Ezt értem, de azt kérdez, de nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, ja. hogy az az összeg, amit megítéltek, az több dologra lehet, az önön múlik, hogy hogyan használja föl, vagy az egyértelmű. Be kellett nyújtani a terveket, tehát ugye előtt, előzetesen azokkal az utakkal. Jó, de az a pénz, amit állítunk, ön az útépítésre, vagy a közvilágításra is vonatkozik. Ugye a tervben, a, a, a kíró azt mondta, hogy ebből nekem tokkal, vonóval meg kell csinálnom az utcát vízelvezetéssel, közvilágítással, ahol szükséges, ott ki kell alakítani Őt nem érdekli, hogy egyébként ebből mennyit használ fel, és melyikhez rak hozzá. A dolognak az összképe a lényeges, hogy amikor elkészül, akkor mit kell, hogy produkáljon. Ú, így, van, így van. Ha egyébként ön annyi utat akar szilárd szilárdbulkolatúvá tenni, mint amennyit most ez a pénz, ebben a formában lehetővé teszi, és az ebben a formában az most mindjárt kívül, hogy mire vonatkozik, akkor mennyi pénzt kell hozzátennie ahhoz, hogy a közvilágítás és az összes többi facilitás, ami egyébként ahhoz kell, hogy az, utca, hogy az utat egyébként rendeltetésszerűen lehessen használni, megtörténjen? Ja, én, az, én azt gondolom, hogy egy a 100 millió korintot nekünk most hozzá kell tennünk. Ehhez, amiről a... egyébként korábban is tudott, tehát tudta, hogy ennyi pénzre szüksége lesz? Nem tudtuk, azért nem tudtuk pontot... Ugye azt mondja, hogy a költségvetésben ez benne van-e? Hát nyilván terveztünk azzal, hogy saját magunk építünk földutat, de hát nyilvánvalóan akkor ezt az önrészbe forgatjuk be ezeknek a... ez egészítjük ki ezeket a forrásokat. Magyarul jelleg folyik valami matematika az ügyben, hogy akkor ezt a kettőt hogyan lehet összeboronálni annak érdekében, hogy olyan útszakaszok jöjjenek létre, amelyeket egyébként át is lehet adni, mert minden olyan, amint... A pályázat lehetővé tesz, hogy mi kiegészítsük ezeket. Tehát ugye vannak olyan kerületek, eh, amelyek számára eh, sokkal többet kell hozzátenni. Jó, de akkor én, ahhoz, én jól értem, ahhoz, hogyha ha ön nem tesz, tesz hozzá, hozzá, az energét. is megvalósítható, csak akkor rövidebb útszakaszt tud átadni. Ahhoz, hogy hosszabb útszakaszt tudjon átadni, ahhoz önnek hozzá kell járulnia, mint egy 100 150 millióval. Jól értem? Ö, nem, nem egészen, mert, mert, mert utcákkal pályáztunk, és é, az utcákat, mert ugye akkor kapjuk meg a pénzt, hogyha azt. Hogyha azt át tudják. Bocsánat, hogy a közúthatóság átveszi tőlünk. Ha nem veszi át tőlünk az utcát a közúthatóság, akkor nem kapjuk meg a pénzt, mert nem építettünk meg szakszerűen utat. Tehát a szakszerűségig el kell jutni. Tehát a közvilágításnak, vízelvezetésnek annak benne kell lennie az útban. Tehát nem lehet az, hogy csak ahogy az én van. Én ezt van, értem, van, csak ilyen, azt hogy mondom, hogyha elég. ön nem akar az egészhez hozzájárulni, akkor kevesebb utat tud úgy megcsinálni, hogy ezt ez a bizonyos hatóság átvegyen. Ahhoz, hogy több utat tudjon átadni, ahhoz önnek hozzá kell járulnia abban a mértékben, amilyen mértékben a büdzsé bírja. Így van. így van, így van, így van. Ez mekkora tehertétel ma a 18. kerületi önkormányzatnak? Én erre azt tudom, mondani, édes esteher hogy... meg egyébek, de most még nem Nem, nem, nem, nem. Én azt tudom mondani, erről, hogy, hogy a költségvetésben, tehát azt a forrást tudjuk rátenni, amit amúgy is a költségvetésben útfegújtásra, illetve földútépítésre terveztünk volna. Tehát ezeket a forrásokat. Jó, de ezeket... az a kérdés, hogy az az útépítés, amire ez a pénz vonatkozott, az pont ugyanazokra az útszakaszokra vonatkozik-e, mint ahova most elköltik? Mert ez egyébként lehet két különböző Igen, is. igen. Ö, Alapvetően igen, alapvetően igen mert, mert hogy most gyakorlatilag kimaxoltuk azokat, amik jogszabály alapján... Oké, okay, rendben van, de most ígyítették. lehetséges, hogy valaki szidni fogja majd a felmenőjét abból adódóan, hogy a lehetőségből adódóan másra költi azt a pénzt, amit egyébként az ő Nem, előtte... ez egy fejlesztési tartalékban van benne a költségvetésünkben. És ez a fejlesztési tartalék, ez pontosan az ilyen típusú önrész, önrész kiegészít, kiegészítéseknek a, a, a részét. Hogyha máshonnan nagyobb állami forráshoz vagy... Uniós forráshoz jutunk és szükség van részre, akkor az önrészeket ebből az úgynevezett fejlesztési tartalékból ö, szoktuk ö, az év folyamán ö, kipótolni, és ö, ez, ez direkt a költségvetésben erre van, a költségvetés készítésekor elkülönítve. Oké, okay, köszönöm szépen, nem állítelem, hogy a végére jutottunk, ha bárkit egyébként konkrétumok érdekelnek, hogy ő előttük, hogy alakul az élet akkor csütörtökön, kilenckor, amikor a második rész van, ugye? Ebben megegyeztünk. Így van akkor azt megtesszük, és akkor egy pillanatra legyen szíves, maradjon még jó. Köszönöm, és akkor az a 4 perc 25 másodpercük van az akármire. 0614890999 és 063671161. Figyelek, ha van mire, és miután nincs oka annak, hogy a holnapi műsor elmaradjon, én itt leszek. Hivatalos vendég nincs rá bepasírozva. A mai műsornak is megvoltak a maga tanulságai, ha hívnak, hívnak. Ha nem zene fog szólni, én itt leszek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor február utolsó előtti napjár, február 27-én, szerdán ismét találkozunk 7 óra után. 061 és 063677161. illetőleg azt követően, hogy elhalnak itt az utolsó hangok, dörö fialajanos dörö.fialajanos.gmail.com, megfelelő rész aláhuzandó. Medván. Civir rádió FM98 az emberi hang